Batzalde honen zuleak gure gaurko main ingurua berezia izanen da, berezia urte bat egiten behitu eta borroka armatua usten duela jakinara ziduela ofizialki, urte bat haieteko itzarmena izenpetu dutela eskoalerriko gizarte zibileko hainbat sektoreko ordezkari baita ere, bake uh, esperientzia eta implikazioa ukanduten nazioarteko ordezkariek. Urte baten buruan pundua egiteko momentu dugu. Ikusteko zertan zertangiren, zer egina izan da urte batez, zer gelditzen da egiteko, eta urokorkiago eskualeriaren historioan beste momentu gako batian ote girenez, urertzeko bederen gibelapen gehiago oraino hartuz, zer izan den, beraz, azken amarkadeko borroken e karpena, baina nere zer kekarri duen funtsian estrategia aldaketa hori, zer da Ori, aldaketa aldak, eh, estrategia aldaketa zer onndorio ekgi du zer perspektiba idekitzen duo eskualegiaren zata. Hortaz mintzatzeko gurekin lau gomita ditugu. Jose Felix azumendi kasetaria eta liburu bat ere, egin berri duena, eta eta Beren arteko hagemanetaz, edo hageman eskutuetaz Emilio López Adan, beltza, hau eh, ere, beraz, eh, liburu bat idatzi berri duena, fontsean etaren historioaz, edo etaren historioan izan diren gertakarietaz, eta horren analiziaz. Filipe Bidar preso oia, ikako militantia, eta Ana Ifunozaz, presuen sustengu elkartetan militantea eh, izana, eta dagoena, oraino, zeren eta behar eskoa dira militanteak presoak beti hor baitira. Horean, lehenik, uh, Roxe Felicia Zurmendi, zergatik olako liburu bat atera ote duzu, zergatik uh, eta, eta, eta, eta penu beren arteko agemanak nahi ukan dituzu, barnatu eta argitaratu, orain. Bueno, azteko, esan behar dut, irurogean hasten dela, Joseon agirre lehenko lendakaria, e urte horretan hilzalako eta eta aberak ere baikintzetan eta orduan hasten delako. Eta amatzen du liburua ba, bale izaolarekindo izaola Parisko delegazio itxi eta Bilbora joaten denean hiru eta emeretzan. Ia hogei urte eta hogei urte baziklo bat. Horrez da e, ez amatzen baina baia amatzen da e, ziklo bat eta eh, azpimarratu behar dut kronika bat dela. hau da Ez da eszen zaio bat, ez e, historiako liburu bat e, da kronika lan periodistiko bat eta saiatunez urtez urte, e, momentoko testimonioekin, momentoko hizkutitzekin, momentoko konsultekin e, historia e, kontatzen. Eta historia batez ere eta eta ej e, egon diren harremanak, e, Eta eajotak eta ikusteko e, izan duen modua, eta urte bakoitzean, momento bakoitzean zer esate zuen, bakudarmatua zela eta etzela, eta emasismo-lenismo zela eta etzela, eta eta ere eta bat bezala hartzen dugu, baina etasko egondi da dudarik gabe. Eta gainera urte horietan, nire esango nuke askoz gehiagoz. E, Irugean eta bat dago, bai ja, laster, batzuk ja, etatik alde dute, eta alde egiten dute, etxe eta eta Josemarie Benitoz bale, eta inbaz eta eronartean, eta gero bere ala datoz beste, beste elemento berri batzuk, marxismoa, presente egiten da, eta gero masismoan interpretazio desberdinak ere presente egiten dira, eta naste izugarria eta bitartean, ba, Eajotak ere, eta bere kompromisoak, e, e, ozidenteko indarrekin, eta, ba, baina hori dena, e, nazaiatu nahiz agertzen, erakusten, momentoko eskutitzekin adibidez, asko baliatu, zorionez, txeharde gibera asko idazten zuen, kru dibera asko idazten zuen, ez esan ikez Manuel Irujok, oseak, e, eurona hauetan jartzen ditut hainbat gauza, eta sangunuk ebatzu sorprendenteare, bai, eta hor, dudarik gabe, ekintza e, importantenei, ba bere garantzia emanda, ezta? Iruketa sortzian, ba, lehenengo irketak, e, txabitxabaretaren e, irketa, gero burkoseko epaia, eta gero karrero eta gero rolando kafetegia Baina hori dena, horrekin batera, eh, Eajotak nola ikusten zuen hori, eta ingurukoa nola ikusten zuten, eta bueno, eh, nik usteet eh, eh, oso urte bereziak direla, eta batez ere konturatu nahi zelako gazteak, ideaziduk konturatu nahi zelako gazteak ez dakitela horitaz ezer, eta izango nuke alderdiko eh, militanteak ere ez. Mm. Eta zer izan dira gertakari guzi horietan eta horien ondorioz ere, arremanak eta eta, uh, uh, eta, eta penuriren artean, eta fazena guziak zoin izan noten. Arremanako, arremanako zo txarrak izan ziren betidanik, baina, baina arra zoi desberdin Hasieran desberdi egatik. Aziran, ba txeko zirelako, eta familik que está a querez conturana y Dute disco eh, que ustedes eh, eh, elemento ideológico a querer concirla e, e, está quiero que ya hago baña el elenco problema que está el elenco a remanchar bueno j el momentoye tan se go ya egon, hoki zuen gerra beste momentu hobeagoak, baina urte horiek eta gero e, eta berez, ba bueno, eh e, bizitzen kastea zirelako eta inguruko gausa askorengatik ere bai, ba bueno, bizitzen ekintzetarako e, momento berezi bat. Eta orduan e, eta askotan eh ba, e, Iparraldean bizitzeko moduak ere, oso desberdinak ziren, Etak ez bakarrik erabili, iparralde erabili, be, e, e, ba, teoriz behintzat iparralderi buruz bat bere mezua eta bere, e, bere, bere proiektua, eta bar, baina EAJ-koan nahiago zuten frantziko gobernuarekin eta problemik ez izatea, eta DZT-ko jentearekin e, ondo, ondo e, eramatea, eta bar, bueno, ez da erreza, ez da erreza esplikatzea, baina ikuste uste dut pena duela, E, liburua irakurtzea ez nere gaitik han esaten diren gauzaengatik baizik. Mm -hmm. Emilio, zuk liburu bat idatzi duzu berriki atera dena ateratzen e, da liburu horretan uske. eta oh, berazkondatzen dituzu eh? etaren historioan zehar izan diren hainbat gertakeri eta beriziki horren analizia bat ere egiten duzu zuk zergatik atera duzu liburu hori ba, ziklo ba, Zik. delako hori da zera eh? Eta afera da ze da ziklo honetan analizatzen dela eta militarraren estrategia armatua. Eta estrategia armatua horatzen da 64an inguruan geohistik aitzina eta oso argi definitzen da, hau da borrok armatua eginendu dugu, kas alternatifan edo alternativa demokratikoa diren ponduak erdisteko. Gran baita, lurraldetasuna, autodeterminazio eskubidea, amnistia. Hori lortzen bada demokratia eguera nagon oñateke eta hendikaintzi naikusiko dugu nola borrokatuko den zera independentzia sozialismoa euskaldunen batasoa eta euskalduntasunek hartzeko baina bigarren parte hontako ez da estrategia militarrik. estrategia militarra da in susen lehen hiru punto horiek ardiesteko orain heldu gerazera eh kausa dira borroka handiak izan dira estrategarren inguruan eta konsekuentzia handiekin denendako eta gaur egunean eta karmakutzi egin ditu diren puntu horiek estirar dietzi biztan denan baina latagustiz ere eskera bertsaleak erakutsi du bizitasun beresia eta karmakutzita gaur egunean jendean hitz dago eskera bertsalean edo jendean hitz dago eskera bertsaleen inguruan ta E.A. eta ze dama, komunisten batasuna esti eskera bertxalekoak, baina bildu dira inguruan. Eta ematen du, indar, badela gaur egunean, elburuak arbi beste modu batez. Hau da, autotzen ari den bide instituzionala eta bortizkeriari gabekoa. Nik ez du bortizkeriara biltzen, beti boi, biolentziarra itzendu beste hausabata. Baina, hordi lindan gildatu dira puntu bat oso mingarriak... Eta mingarrian iduriko presoen egoera, ipatu dukik, eta, bueno, egia da, persoako ur dira, eta karmagutxi ditu, e, zeideon persona barnean direla, eta jende horren askatzak planteatzen dizkiko ikaragarrezko problemak, zorbat, dugu, horiek ilan, haieteko zeraldu da, momentu hortan, Hortaz bai. uh, ariko gira xeikiago, behinan hortaratzeko eta haieterat heltzeko preseski izan da eta zukzu eh, lauzzki baan oso eztabada luzea ere izan da estrategia aldatzeko. Hor izan dira momentu e, gora beratxuak eta izan dira entxegoak ere e, armen uzteko eta gero berriz hartuak izan baitira. Hor bon, labur biltzeko e, lizarra garaziko eta momentua izan da, lehenago izan ziren negoziaketak ere algeren, ondotik ere bai loio lakoa. Eta, bon, aieta haintzineko bi izpailu ere, izan dira mugimendu hainitz, deklarazio frango, Friseski oztaratzeko. Eplikatzen aldu gure entzuleri, begoa da denak estira e, yakinian eta eta denak argituak ere e, funtzion zer zer erranaioen eta e, estrategia aldaketa bat zer zer du estrategia aldaketa eta, eta zer erranaidu, nola ikusten den. Den denen gainean ezekira, beraz nik ezin desksaketeran. Gauza honitz ez dakigu. Eman dezagun iduriko, baina ez dakite iruitzen sait eta e, batasunen Bederaz herri batasunan gero baitasuna itsera ez, bertsale organizatuan eta ilegalizatuan base da aski jende hizarra garasia denboraetatik pentsatuz eta estrategia eta konfrontazio armatuaren denbora egain ditu zela. eta jende hori bi da horren ardiesteko entseguetan barne barne equilibrio barnean hau da etarekin orduan gure Hore gunean e, nire zako e, interpretatzeko problema nagusia naguzia da ematen du batez ere estrategia berrian batasuneko kuadroak eta erantzuleak direla zeran e, motor naguziak. Eta, eta gibeletik eltzen dela. Zendako, ez dakit. Eh? Baina hori planteatzen ditu problemak ere. Eh? Baina bon, nire iduriko ematen du horran dela batez ere. Batasunak eta eraman duela. Azken prozesua eta konartu egin duela baina motorra batazunana izan dela. Aotei bat da ez du zuk nola ikusten duzu. Felix Jose Felix? Bueno, eta militarraren izenean eh, expplikatu izan diren ekintza asko eta estrategia asko et militarrak. O sea, zeukaten ze ikusirik eta militararekin lerengo planteamentoarekin, ezta eh, gainera, ez bakarrik ez hau ez da gainera e, e, testuetan eta erabiltzen da estrategia politiko-militarra. E, nik esango nuke azkeneko, gutxinez azkeneko urte hauetan edo lentsuago igual ere bai, e, estrategiaren aldaketa egon zela e, mundu horretan eta izenez ere, ba estrategiaren e, estrategia politiko-militarra ipatzen zen. Eta nik uste e, e, e, egon, egon dela estrategia horren porrota izugarria argi dago e, nik beti pentsatu izan dut bueno goan dugu denok edo pentsate zarrok zarrago zarragoak eh 80ean herri e, filosofia eta eta itsura pasiru dien hor eh Jasi ere hor batzegon, baina ez Jasi bakarrik hor independentea que marxista leninista esirenak ere batzuk aten bere toki eta e, telesformonzon katolikoa izanda ere hortzegon eta eta Hiribar e, jokalarifarmatu eta ai nik e, uste dut eta militarreko agiri famatu horretan argalak idatzitako agiri horretan hor markatzen zela bide bat eta militarra bere paperarekin, baina gero e, e, frente antzeko zerbait zabala behartzela politika egiteko, eta protagonismo politikoa horra joan behartzela. Eta hori alan da horan, e, txominitur behilarte, horrela, edo, ba mantendu egin zen, baina gero hori aldatu egin eta sartu ziren beste modu berri batzuk, eta eta barruko funtsionamentu ere desberdina izan zen, eta, eta proklamak ere desberdinak ziren, eta ekintzak ere desberdinak ziren, eta abar, eta abar, nik uste? hori eh, horren esplikazioa ez dakin momentua den, noin? zaila da, orain hori dena esplikatzen hastea baina momentua inoiz, esplikatu beharko digute zer gaitik jarri estrategia hori martzan, eta zergaitik gaitik batean pentsatu zuten eh, eh, buruzagiek, hori etzela konbeni, eta beste bideat hartu behartzela. Nikuztet hori horren zai gaudela Euskal Herria hori e, merezi du, eh. Esan, nikuztet analisi hori merezi duela eta e, gainera egin beharko zuten analisi hori ba, e, estrategia horren bultzaltzaileak izan direnak. Segondorioak eh Navarraek dira baina nik usteet, e, e, kuriosoa da, eskera bertzalean garai batean nik nere ustez geilegi idazten zen eta gehiegi filosofatzen zen eta gehiegi eta gero ja momentu batean bazirudien e, kontra zeudenak ere mutu gelditu zirela. Eta e, batzuk kenduta oso, e, oso oso, oso gutxi kenduta, besteak zildu egin ziren, eta nik usteet, hori ezdaki noiz, ez dut eskatzen biharko baina lehenba le horren expplikazia ere e, izan behar dugu eta egin beharko dute ba, gainera baddakigu e, e, politikan eta iraulttzen eta gauza batzuk ondo egiten direla, eta beste gauza batzuk txartu egiten direla. eta hori aitortu behar da eta esplikatu behar da eta kito. Mm -hmm. Filipe, hor dion, ez da bada izan da, hori, haiten er, da beraz, buruzagi batzuek erabaki zutela, edo e, protagonismoa dindela politika mundotik eta sunetik, e, debatea izan da, mailez berdinetan, eta izan da ere presuen artian, heimatian, azteko, e, bon, zer ergan haidu e, nola hartua izan da erabaki hori, beinan ere, zer ergan haidu funtsian estrategia aldaketak, maio hori korki, e, bon, eta haipatu dugu, beinan egia da ere, ipatzen aldugula, iparaldian ere, e, bon, izan direla, ere, urratz batzu, Noe. E, Noe. aldaketari buruz. Zer, zer nola no. ikusten uzuzuk? Haipatzen alda eta ha, ipatu behar da ere, iparaldekua. E, zenta badur zer ikusirik, e, gau egungo eskolegiaren egoeran, eta badur zer ikusirik ere ego aldian, e, azken orta betan, gertatzen denarekin. E, bena lenik eran hainuke e presoak, edo erakunde armatuetako militanteak, militante politiko hiela, eta, jarra, nozun bezala, estrategia politiko-militara eh, zen, borok eta eh, elbulua etzen militarki irabaztia, eh? hori argi da denentzat. Eta, behaz, eniz ados, erraiten delaik, eh, porotabat izan dela, eh, borok armatuaren estrategia, eh, horrekin eniz ados. Egia da, hutsak eginak izan niela. Eh? E, e, eta uz batzuk egin ditu ikak uz batzuk eginditu, e, batzutan gaizki jokatu gira, egia da, baina e, martxan eman dugun e, eta gauzatu dugun e, eta zintzoki eman dugun e, estrategia politiko-militarorek militar ondorio batzuk ekarri ditu egoeran, bai paraldean bai goerdean e, eta e, Estrategia hori esker gira heldu gaur egun giren egoerat. Odean, e, ez izan olako estrategiarik, bestegoerabat izan entzen, obeagoa, txaragoa, ez dakit hori, eztartzekoa da, ez da isera itiaz. Baina, e, einbatean, e, eta bai paraldean bai baldean, estrategia horrek egoera haintzinara zidu. Baina? E, nahiz e, e, eta sonetan sartuko, gero onartu behar da eta onartzen dugu eta autokitika egiten dugu, huts batzuk eginak izan dira. E, bena, heneez, edo zerraiteko, erabat e, estrategia hori, porgotabat izan dela, hori e, sobera ere eski mintzatzea da. Eta e, estrategia aldaketa izan bada, ez da estrategia politiko-militara e, porgotabat e, izan dela koan. Eta? E, boroka armatuaren estrategia aldatua izan da, zenta e, boroka armatuaren estrategia eraman izan da egualdean berroi duktez edo, bon, estakit, edo iu, eta iparalean eraman izan da, oitamaguktez, eh? eta hainbeste duktetan e, egoera aldatzen da. Noski aldatzen da mila razonegatik baita ere estrategia politiko-militarari esker. Eta baldintzak aldatzen dira, eta orduan, egin, Garaibatez, sutik, eman diren tresna batzuk, ez dira gehiago egokiak. Eta aldatu behar dira. Eta e, behaz, e, hortan iten dut urbiltasuna, behaz, iparaldean gertatu dena, eta egoaldean, iparaldean gertatu dena, ikarekin duela amagukte, baino gehiago guai, e, iparaldean borroka armatua nazterto izan delaik, eta e, duela behaz urte bat, ofisialki guai, E, ego aldean, etak armakut zirituelaik. Bon. E, e, estrategia aldaketa hori erabakia izan da, ezker abertzalean mugimendu e, osoan. Eta barne emaiten dut ezker abertzalean mugimenduan, eta erakundea. Eh? Eta etako militanteak. Eta etako ere parte hartu dute ez da Eta ez bakarrik militanteak presuek ere bai. Eh? Eta hori bon, bizitik joan jabalakit niok, E, preson intzelaik, hortaz, maiz, ez tabaitatu, baitugu. Eh? Eta, jamar e, da ere, artetik erraiteko, presondegietan, iparaldeko, laibaldeko e, militanteak, denaginen eskaldunak, denaginen hor, e, anaiar ere eta elgarrekin beti, e, elkartasun handienean bizi izan dugu, eta debate horietan ere, denek berdin parte hartu dugu. Eta parte hartu dugu hori buruz, noski Sueten ari buruz, edo estrategialak eta ari buruz, eta, e, bon, E, eta parte hartu dugu eta azkenean hartua izan den erabakian parte hartu dugu ere bai eh? Eh, behaz eh, ez tabairak izan dira etako militante eta presuen artean batzuk aldeo ez kontra azkenean erabaki da gehiengo batek eh, denak ez dira duz, denak ez direna duz behinan eh, gehiengoak erabaki du estrategia aldaketa, estrategia aldatu behar zela egokia zela guai, tenoria zela guai estrategia aldatzeko Eh, Beaz, eh, baita ere, eta komitantek, parte hartu dute erabaki hortan. Ez dute politikuek imposatu beste batzuei. Eizanda, ez tabai da, baida, ez da zabala. Eh, gero, erran eh, behar da ere, behaz, ipar aldean dena, ez da bate, huai, azken demoragoetan, ego aldean gertatu den bezala gertatu ipar aldean, beste argazanen gatik eta horreak, E, Berko dira, e, egun batez, e, sietasun gehiago eman, eta nola pasatu den ipar aldean, eta hola. Eh? E, ikaren borrokaramatuaren eh, baztertzea, ez da, izan, eh, denego da, madakiguri, da, eh, duela urte bat, ego aldean den bezain argia. Eh? Ez da, izan deklarazonea ofizialik, ez da, izan, bon, eh, mila razonean gatik, baina, eh, gehiago batek erabakidu eh, estrategia aldatzea. Eh, dula amarrote baino gehiago Eta Hori eh, e, izan da eh, eh, Alde bakarriko Erabakia eh, Negazekatari gabe Eta eh, deuseren truk eh, Erabaki hori Artua izan da, gobetatu ondoan Zenta pentsatu izan baita Gala jartan, etzelak gehiago eurokia Borrokaramatuaren maitea Eta eh, gauza Aise gehiago ikarriko zula Borrokaramatuaren estrategia eh ustia eta beste estrategi baten e, eraikitzea gauza aniz gehiago ikeriko zuela. La estrategia alla ketak zer nahi du? Ganaitu, estue ganai denak gusten diela. Ganaitu eh buguka segitzen dugula beste gisan. Eh? Eta horteko dira iparlean ikusten da eh ikakomitante haueiak peso haueiak eta inplikatuak diena direla egitura berrietan eta estrategia berriurtan inplikatu da dira denak eta lanean nahi dira helburu berei buruz helburu berak ditugu eh? eskoalegia dugu dutu helburu eta eh batez e, gure iduriko eh Etzen denak ez gurekin benat gure iduriko ta guzti zintzukiareginen ez du janai orde kas egin nula benat mod zintzukiareginen pentsatzen ginuen garaia Buroka amortoren estrategia eh beageskua zela eta eraman bersela eta hortan implikatu gira eta berri merdina gerei batez erabaki dugu bon burokarmotuak ekaridu kartzen altzuena orain ez du gehiago ekartzen bezaz aldatzen dugu tresna eta beste tresna batzuk ere goke ditugu baina helburu bera, e, el, berari buruz ha. eta gauza berak ezartuta da hegualdian eh somete utete gieruago ene utez Hena iduriko, tanik bainetik bizitza dut, bainetik eh nahi dut eta beste e, militantekin bintzatuz eta ez badu bedain amagurte eta entxeratzen dela estrategia ortaik ateratzea. Hena e, ustez hor e, e, bon, entxeratu da, ortako izan dira entxegoak, suetenak, sueten entxegoak eta hori bizarra garazi hori guziak. Eta huts e, egin dutenak, huts egin dutenak zenta e, morroka amatuaren estrategiaren atlaka eta gaizki eneiduriko, hori eneiditzi personala da, eh? e, gaizki pausatu abaitzen, zenta pentsatu izan baita, memento atez, negoziatzena altzela mailberian espainolo estatuarekin. Eta espainolo estatuak egiten ah, etzuela negoziatu nahi. Naizuen demora irabazi, naizuen eh, movimeno izogatuta besteik ez. Eh? E, eta aldi horoz, aldi horoz, aldi horretik asiz, eh? aldi eh, horretik asiz, beti, espanol Estatua, aldi horoz ruetenak izan gilaik, beti izan gilaik negozeketaren txeguak, aldi horoz eh, bere itzaian du eta dena in du izogatzeko, E, ba, e, suetena, izogatzeko, negoziaketa, e, eta itza jateko, eta hori, hori argizan. Eta hor, galdu dira, amak bat urte bideen. Azkenean, mugimenduak, eta mugimendu hartan dutelaik berriz ere, erakunde armatu amitzen dudanean, mugimenduak errandu, bon. Hori, ez da manera egukia, behaz, e, e, beste gisan jokatukogia. egia. E, estrategia, al, erabat, aldatuko dugu, eta beste gisan behartuko dugu, ba eh, Fantses Estatua eta ba Español Estatua negoziaketetat eh, ekarraztia. Hodean, eh, eta anaiza, eh, aipatzen dugularik eh, etaren estrategia aldaketa, eta hori kontekstuan ezagriza, eh, bistan dena, mugimendu zabal baten ondorio bat da, eta Bon, hox, e, e, daten aldetik edo ikusita, haieteko deklarazioa izan da, galde bat zuzenki egina etari, eta eta erantzun du, zonbait egun berantago, bera mistan dena, ez eginak izan ziren. Bera lotuak dira, Aieteko eta bilkura horretan ere funtsian orientabide batzu hartzen dira, e, galde batzu egiten dira, baietari, baita ere estadueri, eta zer da, horretarazten daukuzu piskabat, hor, e, aieteko konferentzia horretan, edo itzahmen hortan erraiten dena, eta alde bakarreko estrategiarekin zer duen ikustekorik ere? Eta? Eta? Lehenik uh, alde bakkartasunak ekarri du uh, aieteren uh, konferentzia egitearena. Eske ados naiz uh, Filipek uh, erranduen hauza uh, ainitzekin, uh, uh, poxot hitza. Prozesu onbat ezin daiteke iteke egon pentsatzen badugu galtzaileak eta irabazleak uh, egongo direla. ni ere... Uh, Arritzen hau uh, uh, itzorek, uh, nik dut, benetan izan dela Filipek gaiten duena. Gugu eta sakon bat, gogoeta uh, bat uh, aspalditik uh, eldu dena. Eh, zenta olako uh, erabakiak hartzeko, olako uh, bidea hartzeko uh, berdaden bora. Gugu bora ekerri nahi dut, ere ere, uh, amagurte ilegalizazio uh, bizi izan dituela ezker uh, abertzaleak. Eta oraindik ere... Uh, Uh, badela uh, beti hori uh, uh, uh, maien gainean, eskida ikustea gaudauntan uh, egirak egindako uh, manifa eta ekimenguziak uh, ilegalizatuak uh, direla. Gero nik uste faktore bat importanta izan dena da iristeko aietera da um, lortu dela uh, gogoeta horren baitan uh, bideragunak lagunak uh, atsemaitea eta jende batek uh, Onartzea, egiten ari zen lana, eramaiten zen gogoeta, eta uh, uretara botatzea ezker gabertzalearekin, eta gogoan dut uh, ea, edo, edo aralak uh, gero juntatu dena. Nikusti horrek denak uh, ekarri du, uh, aietera iritsigirela eta alde bakertasun oktara iritsigirela, zenta baldintzak sortu dira. Baldintzak uh, gehiengo baten uh, artean, Uh, zen gatazka uh, politiko ahmatua marko uh, demokratikora eramaiteko. Eta horrek, uh, maxteko neretzat, eragiten du, uh, pauso hori uh, emaiten dela eta nazio hartekan konfientza hartzen dela uh, uh, desmaktxan. Zenta uh, gauza aharoa da alde baka gatazka batean gatazka bat, uh, prinsipioz, gutienez, biren artean egiten da. Donk, uh, biren artean konpontzen da, eta hori berrikuntza da, eta uh, geroztik egon gira, hainbat uh, uh, fundazioarekin, doba uh, egintzen ari denak, eta gaiten dute Euskal Herrian gertatzen denak, gertatu dena bizikia jarroa da. badugu alde bakertasuna, eta alde bakertasuna hortan eraikitzen da, eta uh, urte batez, uh, eraiki da, aloha, segur uh, ondori guen atalean ez baina gauzak, uh, Eraiki dira. On bakaratu mo eh, piskadesh viratut da eh, zuregaldera, hemen ainuan ere Horie eh, jan. Haietek zer egin karidun? Ni hori naiz, nahi haieteren eh, bezperetan hemen egin ginuen eh, emankizuna eta ginen denak aspettativa. Zer izango da haiete? Baginakien azuarteko aditu bat soilu zirela, baginakien eldu zirera ejaitera ez dugu eh, mirakulurik egingo, ez dugu eh, Ekariko uh, kit bat uh, pak uh, kit bat baan laguntzeko zenta uh, ikusten dugu. Eta haiT gertatzen da, haina egoiz Filipen uh, eranak eman gizun hortan, nun uh, Ba untsa da igaldeko jende eggunenenda, be zerreganen du deklarazio horrek. Egonongo ote gira. hitz egiten dut ipaaldeko uh, egitar bezala. Ze, be, izango gira beti konfigurazioan eta uh, Espaina edo zinez, euskalegia eta estatuak. Eta hala izan da, eta hala izan da, eta gure puzerako eta godoan bos puntua teraziren, uh, bideohi horretatek dena, galdetzen zuena, uh, erakundeari, uh, behin betikot, bere ekintza armatua ustearena, eta uh, negoziaketaren eskaintza egitearena, uh, bi estaduei gatazkaren ondorioen inguruan, bi garen puntuak ondorioztatzen zuen estaduak onartu behar zutela eh, erakundearen eta erakundearen eskaintza eta mainean jagi gatazkaren eh, ondorioak eh, eh, jaglatzeko. Hirugagenak eraiten zuen gatazkogeek badu muin bat eta muin gen inguruan behar da eztabaidan jagi gizartean, eragile politiko sozial baita ere gizarte zibilan zenta... Uh, nahi bada bururaino eraman prozesu bat, prozesua ah, albezain parte hartzailea behar du izan, beraz importantea da, hori antolatzea uh, emengo olujaldetan. Laugarrenak erraiten zuen berradiskideetzea bultzatu beharko da honetan uh, eta hori uh, rekonsiliazioaren bidetik biktima guzien uh, ezagutzatik beharko da martxan jari eta azken puntua zen uh, nazioarteak, bere esten zuela, edo komunitate horrek, bere prestutasuna laguntzeko baldin eta honetan eragileak importantea atxemaiten zuten komunitate horren parte hartzea. <gibana> bilana, egin haintzin bilana, urte bateko bidea aintzin haintzin bostpundu horier buruz, Jose Felix eta e, Prezeski e, Zure Liburan haipatu haituzu eta, eta e, Peno Beren arteko harremanak e, Fase untan, e, nolako harremanak e, dira Prezeski Peno Berenekin horrik usten dugu iniziatiba nagusiki eskarra bertzaleak hartu duela mugimenduguzi horretan, estrategi berri horren ebultzatzeko eta eta orai ogatzeko, eh Pneu wenola ikusten duzu hortana. Ez ni oso pesimista naiz, o sea, e, urteetan e, bai etako hasirakoak eta bai EJ-ako hasirakoak, ba ze egiten gutxi ziren batak eta besteok. Eta ze helburuekin ja, jaio eta zergaitika e, hartuak izan ziren bide batzuk eta bat. Oraingo belonarldi Berriak eta batez ere kuadroak argiago EAJren barnean ez dute ezagutzen, uste dute eta eta eskerabertsalea tratatzen dute terrorista terrorista bezala eta eta eta eta, eta, eta abertzaletasuna pretesto bezala askok esaten dute, ez ez ez ez, ez bultzagile talde koak bezela, baina badago sus, badago e, sustraiori asko daukate. Ez, orain agertzen dira independentista abertzaleak, baina hori da bere irautza, ez dakiz eta bere eh soziala e, praktikan jartzeko eta bareta Eta Sarrak bar. bazekiten hori etela. Ez da kasualitate Xavier Arzaillos batek, o beto konpontzea esker abertzaleko jentearekin gazteagoak baino edo Joseba egibar batek hobeto konpontza eta hori ez da ez dira kazetarien e, e, asmakizunaakoi e, beneetakoa da o EJren sea, barruan batzuk edo azkuna berak dauka bere diskkurza o sea, EAJren barruan baseko gentea kas honetan bai izango nukeik batzuk eta eradekoa batez ere ba, desiatzen egonko ziren e, hautezkunde honen ondorio bezala ba, ados jartzea abertzale guztiak petikoa ez da? ina nik uste dut hori orain inoiz baino zaagoa izango dela. ze orain dira konpetidore zuzenak. Eh? Kasu honetan ikute dut eh, esezker abertzalekoek ez daukatela eh, agresibide hori, dik izango nuke eh, EH bildu ez daukala prisarik ajuriaan jartzeko. eta gainera ajuria bera ere ezin da ezker abertzaleko helburua izan? Eh? baina EAJak behar, behartuta daude eh gobernuan sartzeko, gobernu autonomo horretan sartzeko eta barriro bere tresnak bitartean EAJak lehen esaten genuena, hasiera baten esaten genua, eh, burgesiaren tresnakela EAJ, egia. Burgesia zen frankista, eskualk burgesia zen frankista. Baina orain, eh, ba, errekurso erresurso ekonomiko asko EAJren eskuetati pasatzen dira. Zake o sea urte asko egon dira instituzioetan eta hori horrela da e... Zoritxarrez, nik esango nuke, Eajota buruzagitza e, momentu honetan ez daukatela ez daukala interesan handirik eta txikinik ere ez, e, ados jartzeko eta abar. Eta bai, saiatuko direla, euroko gobernu bakarrik e, osatzen, eta segun segauzetan, e, nime kastelea zaten duen e, tema de baskitos, egual e, bai, euskara dela, eta ez dela hor, bai, e, e, eskera bertzarekin, edo, abertzaleak, eskertiarrak ez daki gauza bera den, e, ba, adoz jartzen edo badozten, baina beste gauzetan peperekin, eta beste gauzetan sozialisteekin eta abar, eta abar, zeak, eta sarrok retolazabera ere, ez zekan nire, e, gauza berdin ikustenik liburuna ipatzen dut, bere, retolazarekin e, e, izan dako nire asken hartu emana, hil aurretik, Eta esaten ezaten zidan, niba daren elburua izana izela nik, eta nera txetik ibi dira ilitzeko. Baina nik ez dut imaginatzen euskal herria bat, sozialistekin eta peperoekin. Edo eiten dugu eskera bertzaleko jendearekin, edo ez dugu egingo. Eta harkitagarri izaten zuen. Naizta eskuindarrak izan, edo nahi, nahi izan, baina horrela ikusten zuten gaurkoak. Baina farroarekin daukaten jarrera, edo, edo ikuspuntua iparraldeekin. Ia iparraldeko jarrera jarrela bitit beti da nik sei izanda. Bueno, da es da kisputen baino baño obeto. Osea que eh incómodo izan goda hauek ondoriak ikusi ondoren ba diskurso hori ma, publikoki mantentzea, baina ikuztet soritxer ez, eh? Horti joanango direla. eskundeak eh? ere badira parte bat Aatu eta haitetik abiaturin Esan beharra eta, dago bai, bai, bestela ga. eta eskera bertzaaleal bai. ere badira batzu batez ere antigeltzeak direnak eh? Horrelakoak ere badira, bai, bai. Eh? badira bai, bai. ez antiespaniolar, gude anti antiheltsaleak anti ere direnak eta hori ikusten da, osea, mimbre hauekin ez daki ze eh, otsarai biardun. Bai, hori hori beti danik izanduta badira bainan ere bada estrategia horreten. mintzatzeko egia da oraingia da intzinatzeko abertzaletasuna e, biltzia eta indar egitea beresiki aldebakarako estrategia martxan sartzen larik. Ba, hori e, e, horrela gertatzen bada postuko naiz, baina nik ez dut bidori argi ikusten. anoetakoa gertatu zen oso importante izan zen sekulan ez dira egon munduko hain pertsonalitate inporten garrantzitsuak Euskal Herrian gurere gure, gure problema eta gure beharrak eta gure eskaerak eta e, modu batean edo bestean onartzeko sekulanez, Gerra garaian ere ez, eta etakirre <coughs> ez, eta onu unoko gaiieetan ere ez. Baina atze ditatu zen ondorio hoiek, Ni presoaz, nik uste presoaren egoeraz itzienbiarko dugula, ez da. Mm -hmm. Eta hori eh? gordina dago. Bye. Eta Emilio, nola ikusten duzu, prezeski, urte batez egin izan den bidea, Haieteko beraz hori papera irakuri dauku anaizek eta, eta bai, bai, zertan gira. Bai. Paper horren gainean nahi badozu, abiaturik. Eta batez ere, bi gauza bat eta anaizek herran abeste da Filipek guztiz eta alde bakartasunari buruz, gauza positibo izan dela, beharrezkoa zela, eta ate anitxireki duela, eta hori erabaki dutenek, erabaki onna hartu dutela, zango nuke, argi tagarbi. Baian bigarrena da, Filipek eta esan diguna, hau da, egoaldean, e estado españolari buruz, aldetik renaldetik, gutzpat izan dela. Beti negoziatu izan nahi dutela, eta ez irela, kondiziotan negoziatzeko indare harremenak zirela eta. Bo, nik badautorz problematxe bat, eta horako gauza ezana izan dela arxer arger basata lehen aldiz. Eta gero jendean nitzek dutela eta ematen du etak eta batasunak deskubritu zutenean zen momentu bakarra gauza garri giteko. Hor bada zerbait eta joan ez dena, nire iduriko eta ikusi beharko genuke zer gaitiko lako jende anitzek erraiten zuena eta estipiak eh, onartu izan dela amar, amabos edo ogei urte berantago hainbeste sacrificio alde guztietarik ekarri eta baina bo hori ez da jorko gaio txiko dego geroko. Baina hortik eta. Lenda biziko puntua eta bigarrenen puntuan bada betiko gutza. Hau da, zei erraiten da? Orain ja ez da lurraldetasuna, ez da gehi autodeterminazioa. Baina borrokaren ondorioak, etak eta gobernuek bien artea negoziatu behar dutela. Eben betiko utxada. Betiko utxada zenta ikerran bezala gobernuak estingo gori egiteko, españolak eta esfrantzezak urte bat basa da. Ze urratxak eman diren? Eman dire urratxak estatu batuetan, eman dire urratxak euskal parlamentuan, eman dire urratxak iparraldeko gizarte zibilan, estatu espainolak eman du urratxik, Espainiko politikariek emandute urratzik? Espainiko noazango nuk eta indar politiko kulturalik urratzik emandute? Ez. Ez. Hori da fera. Horroa, neri duriko gauzen desblokeatzeko. Mm -hmm. Biatu behar dego. Euskal Herrian batasun haundi bat. Euskaldun guzien artean eta Euskal Herriko progresista eta horrerrakoiekin. Eta presoi, preso politikoaren tratamendu emateko eta anistia bezalako zerbait bilatzeko. Horren egiteko eta alde bakartasunetik, natik ni gauza bat ikusten dut. Laster egin behar dena, Etak ezautu gen beharduan, bat bakarrik ez bakarrik etaino egindako mina sentitzen dut, ez? Utzak Irak egin zuen bezala. jende inozentaren kontrako egindako gauzak edo gertatu direnak ezagutu egin behar direla. Eta eta nunbait arma huttsegin behar ditu bilestu horiekin, Partido Nacionalista handera gaune gunean orako gauza guetiko terroristak dituk, ez ez ez desarmatzeko, deskonfiantza desarmatzeko, eta ea euskal herri osoan, horrengo parlamentoan bintzat, abertzalen gehiago izango da bada, ezin daiteke anistia proklamatu hori parlamentuan, baina bai lege bat eman dezagun konfliktu edo gatazkaren ondorioa gainditzeko, eta hor orientazio garbiak erran, eta irentzi Ba, Euskal Herriko preso, Euskaldunen, askartasuna nahi badego, irentxe egin beharko dugu olako sistema bat, nun galekoak ere, nun Astuak astuak. Astuak ez, baina bintzat ondorio, zera penali gabeko geldutiko direnak. Eta hori ere alde bakartasunean dago, eta egin behar da, atera nahi badego, niri duriko. Filipe, zer ikusi eh, duzu, Prezeski, eh, egina izan dena ekarri duena estrategia berri horrek urte batez eta zer gelditzen den zein dira puntu importanteak or, oraino itzalian galditea direna edo kakotuak? Buen, bon, eh, agen dira estrategia eh, berri untan eta estrategia aldaketa horrek ekarri duena eh, bereziki izan da eh, eh, lehenik abertzale mugimenduaren esker gabertzale mugimenduaren elkartasuna eh begera ikitzea e, eh lenikoz optikazio da eta gero ezker bertzale inguruan eh halako elkartasun zabalago bat ere a, gauzatzea eh eta eh agunta dosnis Emilioke gaitendu naekin e, E, gauzak gausak aitzinarastekotan e, berko da batasun ahundi bat eraiki hori eh? e, e, e, e, e, da dudai e, eh estrategia berriaren eh arma retko set sobeltagisa tresna eh premiatsuena da justoki elkartasuna hori da gure gure amale misikoa atxiki duguna hori da gure indarra eta e, gure arteko elkartasuna benan edatu berduguna gizarte osoari, e, eta eskoldun guzien, eta eskola jen bizitirean guzien, edo geien guzienaz da e, aise izanen, hemenan geiengoaren, gehiengo zabal baten e, elkartasun hori, batasun hori berdugu eraiki. Eta hori e, buruz ari gira, eta horitarako demora pixkat beharko da. Eta egia da presuen e, egoera dela mingarriena, presatuena, Eta, e, eta demora e, pasatu arau ono mingarriagoa. E, e, ez da guk-guk onartu behar, eta gure arren gura lehena izan behar du e, presuen askatzea. Hori, hori bistan da guri lehentasuna izan behar duela. Eta hori ardietxiko dugu, justuki batasun hori e, batasun hori eraikiz. Eta ortako eman ditugu tresna batzuk, eh, or, abian, egitura batzuk, abian, idekia direnak, eh, ezkerra batzalean gulutik, albiatuta amenan eh, antik aratago haratagoion direnak, abertzale guziai buruz idekiak eta baita ere, eh, abertzalekin adoz, edo abertzalean sustengatzeko edo eskolegiren alde diren, eh, gizarte, eh, gizarte gitura, beste gitura batzuk, sindikatuak, eta bar eta, bon, ala sortu izan da bakibidea bezalako mugimendu bat, eta ipar aldean, eta bon, egualdeanen beste batzuk. Odean, e, bide ortaik e, segitu behar da, ez da du daik. Gero, nik erranainu kegozabat, e, piskat, bitxi idurituko du behar, nik hori erraitea binan, e, bon, aietekoak, bon, gaur badu e, urte bat, iragandela. Urte bat ez da hanitz. Ha? Ez da hanitz urte bat. E, ez da hanitz, Zenta, urte hori beharrezkoa zen, ene eduriko, epe hori beharrezkoa zen, e, estrategia aldaketa hori oinaritzeko. Eta gizartean, gana dut gizarteak kondutan ardezan, egiazko, benetazko estrategia aldaketa dela, eta ez dela gileat egiteik. Eta, urai, uste dut, denak komentzituak girela, astapenean, baziran lako dudak, ba berritzeleinan, enen naukut ez dakit zeloko, eta zelukutri, eta holta hurra. Nauai, uste dut, denak komentzituak girela, denak komentzituak direla, eskoan gizartean e, ba, estrategia alaketori benetakoa dela, riazkoa dela, ez dela gilea tegiterik, eta e, zintzoki ari justuki estrategia behia, e, denek elgarrekin, ekartasunari buruz, e, eta gauzatzen, obratzen, denek lanean lanian hartzeko ide jauri, naikere jauri badela. Beraz, urte hori behar izan da, Eta hoe ikusten dugu meki meki emaitzak. Ikusten dugu ipargaldean berrizki ikusten dugu nola gizarte e, sibilaren baita ere politikoak eta nola autetxiak eta e, ari diren mugitzen. Ari dira mugitzen e, janez bon bai, ia da. Eh, honeintzun dugu baita ere hor autetxiak joan direla ik paixeat bersezelage kolegiaren e, zagupena gauzatuz egisa hori lehen aldia lehen aldiko zentzuten dugu hemen hori ipargaldean. Eh, eta hori guztia Eda ere, ezote ya, hori hori. Eh, eta ere eh, estrategiar laketa horrean ondorio bat. Eta, behaz, ni baikorniz, eta urte hori behar izan da, eta beharko da hono denbora puskat zaur ere, hain zinatzeko Baina, denbora berian urte hori biziki luze da, presoren dako, izta da. Presoren dako, presoren dako, eta hori. Eta, bon, ezagite, emelio kerran du, e, eta beste pauso batzuk eta behar zituela, E, Beharbaannikiku dut eta eta azkerga bezaleak eskermenduak eta e, bon, ugatz handi batzuk eman dituztela, eta aieteko hogian finkaokak zienak bete izan diela eta UAI e, UI paisek eta matrilek dute muitu behar. Eta bizan da, ez direla muituko bere maiitaek. behinan e, gizarteak bueno, segitu behar dugu gure strategikin. Gizartean behar dugu e, elkartasun hori gauzatu gerota gehiago, Eta gruta gehiago eh agintean direnek direnak behartuak izenen dira zerbaiten egitera Edo, bueno, bat zertuak izanen dia? Prezeskia nahiz uh, behartuak zenitzeko, uh, ze, ze elementu izanen da, zenta egusten dugu presuen kasu hortan oraino egoera latza dela, eh, nun ez den toki batzutan ere eh, dorpeago, eta ezote dea funxian, uh, gobernuen eta bon, berizikiago garbada peperen uh, abantailetan prezeski presuen atxigitia. Zer elementu izaiten alda, presuak libratzeko? Ba... Beti gure gatazkan uh, presoak eta ieslarriak ere. ja eh? eh, bon, da presoak eta geien ikusten duguna uh, dela presio bide ikaragarria. Euskal eh? herrian dela gure artean uh, edo, uh, edo giz artean ere baidang nonski uh, gobernuek badakite hori dela uh, uh, pieza importante bat uh, uh, austeko. Eh, Eman den uh, pausua, sortzen ari diren uh, ilusioak eta lan egiteko gogo uh, uh, uh, hori. -go eta egia da, jo zurena ikusten dugularik kezkagahia da. Kezkagahia da, zenta badugu gobernu bat prest, naiz eta gizon horrek beratzi labete izan bizitzeko, burraino mantentzeko, adierazteko... Eh. Ez, ez da prozesurik, eta arazoa eta, eta da, ez, erriuntan. Eh, Ni askiat ados naiz Filipekin urte bat luze da, uh, luze da harri gehiago uh, urteak eta urteak uh, pasatzen dituzunean uh, presondegietako bideetan uh, edo uh, zelda batean, baina berg momentuan... Uh, urte hori uh, izigarria beratxa izan da, ebon, eh, zukaipatu zu, Filipekin bakebidea mugimoen duan hartzen uh, dugu, eta nire bezala pentsatuko zu, me urte batez, eman dugun pausoa, uh, eragile hoiekin, eman ditugun diskusioak uh, dira pentsatu ezinak, eta uh, zegoan ziberri parraldean diendeak uste duela zela gatazkarik, beraz uh, pentsa, dugula hor diende bat, goazen, bide horria, eta Eta hurte hori behar zen gero, argizan behar dugu ere, irauten badu eta sobera irauten badu, uh, lanjea hor dugu la. Uh, belaunaldi batek hartu zuen uh, deliberoa uh, borroka ahmatuan sartzeko, eh? eskubide bat delakotz defenditzea, eta giza eskubidean taulan agertzen den eskubide bat da, eta eta badela, oraindik, uh, Mal eruski maingainean, uh, bojoka ahmatuak, uh, en fin, bojoka ahmatuari zilegitasunen maiteko uh, orraindik parametroak, dela presoengaiak, dela er ekonomizimendu eskasa, dela uh, ilegalizazioak beti plantan, nokia da irauten badu uh, denboran, ahizko hori uh, hartzen dela. Nik argi dut eta nik bide hori uh, uh, hartzen dut uh, metodo bat bezala, ezt ikustean bat bi hiru lau bon bat bai bat bat behar zen. Lehenna lehen pausua eman behar zen, zenta honi emaiten zion uh, asapena. Eh, prozesu hoian astapena uh, eta erakundeak markatzen zuen alde bakartasuna eta abiarazten uh, zuen. Niretzat Euskal Herrko bake prozesua uh, prozesu haitzekin uh, osatua da. eta da gauza bat nik iku sendundana dinamikoa, eta helikatzen dena. Gusut presuen gaia aintzinatuko dela, baldin eta karrikan uh, gerutageiago giren, baldin eta uh, eragile guziak orrengi belandiraz, zenta bai, nik sin, sinesten dut, prozesu hori uh, parte hartzailea bada, edukinetan parte katua baldin bada, uh, egiten bada indar hori, uh, jendea ekartzea gogu eta hortan eta eraikitzea bake prozesu hori behartuko dugula, Uh, bi estaduak eta uh, eta erakundea uh, main gainean jartzeko zen bai egon direnez nez gerlan beharku dute egon main baten inguruan hitz egiteko uh, ondori hoetaz. Gero guk beharko dugu bultzatu hortaratzea eta ni ere ustez dugun lehen lana da behartzea estaduak uh, marko demokratiko baten heesspetatzea eta presoen gainean, horien eskubidea, eskubidea errespetatzen, horien eskubidea errespetatzen balute auk egun, presoen gaiari aterabide bat emango, emango litzateke. Eta ez da ematen. Dela eta dela parodoktrina, dela bizi uh, uh, balintzapeko askatasuna ez emaitearena, eta abartabart. Roxe Felix, labur bildu zor minuta batez, zuk uh, aieteren desmarcha horrentsak gira, nola ikusten duzu? Egan duzu etxinela baiko? Ni esango nuke gente arrunta oso bizitzen duela prozesoa honaiko. Urrunetik? Urrunetik. Militanteak ez, baina eh, horrela da. Eta eh, behartu, nola behartu estatua Estatua oso mm. komodo, oso erosoa dago egoera honekin. Eta betidanik ikusi izan dituguz, presoak izan dira renak. Ez daki frantzeseen hori esaten den... E, e, baituak, bai. Baituak, bueno, baituak, e, bueno, ren itza, e, bere... O sea, komerizaio, presoak izatea, mm -hmm. ba, eh, <laughs> movimentuak kontrolatzeko. O sea, behartzea. Bueno, frantzesak segurasko beste modu batora ikusten dute hau, zebeti pentsatu izan dute, hau problema espainola atzela. Eh? Ordua, ma ba, bueno, eta hauek e, e, e, e, e, ba ondorioak bezala ikusi izan dula. Baina, eta gainera daukago momentu honetan goberno bat e, oso berezia Madriden. Eta nahi du, ez bakarrik izan, nahi du erakutzi gogortasuna. Mm -hmm. Bururatzeko, eh, Filipe edo Emilio, itz bata, ea geroan nola ikusten duzuena? Ea, Filipe, hare. Ha, Azkin itz bat izanen da, ten bai, hori abaituko. E, nik e, baikokik usten dut e, tokizuna. E, uste dut bide e, zuzena ona egokia autatu izan dela... Eta hortan sartu behar dugu bulu beharri, ez amor eman behar, ez dugu beldorizan behar, eta e, gut artean behar dugu konfiantza huken, konfiantza behar dugu gizarteari, eta, eta urrat parte hartzaileak, parte hartzaileen bidez, elkartasun zabalena behar dugu gauzatu. Eta ola ardientziko dugu nahi duguna, eta gure eskubideak zain ditugu. Hortan bon, utziko dugu, ordean uh, Milesker asteko, azkeniz baton, fitefitean, bai? Baxatu, ginen dut publizitate piskat, eh, presuen gaiaren inguruan, azaruaren amajean, badugu itzordu bat, bai onako karikak badu. bete behar ditugu, eta niretzat hortik uh, da bidea. Milesker, Milesker ganaiz, Milesker, uh, Josefili, Emilio eta Filipe, eta bestealdi bestaldi bat arte, dut, dure, no? gai, ai, pagai, izanen dugula.